Eskolatxau, eskolatxau, eskolatxau, tchau txau txau eztamina Nota xamina, danzina tiba komina Uta batean, diperta tean Eskolatxau, eskolatxau, eskolatxau, txau txau Jango eskolako, ez girenako, txau baki antxe Ez gure nako, ez gure nako Txauak ian txekunako Txauak ian txekunako Txauak ian txekunako Takantzak gira, taka Zer egiten duzu bakantzetan Ni aita da matiran etxilanoa Baina ez dut gungolik Baina zato nerekin udaleku da. Abo, nora, ni baiola da. Ni jabeitzera, ustagetera. Eta ni endaiara. Untzadam udaleku? Bistan dena milagauza egiten ditugu. Jokoak, eskuranak, jokoak, ateraldiak eta joko pista. Ah, ere joan nahi dut. Aipartuko dut aita eta amei. Bai, baxen denak algarrekin. Uuuu! emaiteko lau bilgunean, Moi le téléphone Simba qui a Orkitu dit tout soué Eta sortziak izaiteko 6 minuta eskaz goizberri saioa segitzen duzue, gure gomitak agurtzeko tenorea, hor dela, gurekin egun, lab sindikatuko irakasle bat, Petian Aizager, egunon? Egunon, batxika. Ara mikroa piztuta hobeki, ea? Ba. Eta Maika La Publ, Ipar Euskal Herriko, zerbitzu publikoak koordinatzen dituen permanentea, egunan zuri ere. Egunon. Hapres eh? zerbitzu publikoak haipatuko ditugu eta bere ziki ezkuntza ahloa, baina Maika Lapubl urtean zehar lan haundi bat ere manduzue, talde hori presentatzen aldi guzu pixka bat, zein norz ziresten, barnean, zer egiten duzuen, eta ze maiz ere biltzen ziresten? Bai, beraz, lab ezkuntza da lab zerbitzu publikoetako hau da federazio bat, beraz, zerbitzu publikoetan ezkuntza ipatzen dugu ere bai. Beraz, lab ezkuntza taldea da hainbat erakasle, baina nire saiatzen gira lortzea eskolan, eskolako ahloan sartzen diren laguntzaileak, izan aheza, HBS, kantinako langile edo, edo, edo zaintzaileak. Eta talde urrek ba, niso dezbaginak ditu, bat ez ere biskat jojatzea jatzea eskuntzari da gozkion um, problematikak eta ze eskuntza nahi dugun hemen lab, eusk, Ipar Euskal Egean eta Lab Sindikatu gisa, baina ere uh, hori da bukakatuko da prekat, prekaritatearen aurka eta langileen babesean, beraz biltzen gira uh, behin hilabetean. Eta saiatzen gira ara um, aktualitatean diren uh, gaien inguruan ba, iritziak eta analisiak egiten eta gero horiek komunikatzen. Baita ere oski um, lab sindikatua beskat garatzen uh, eskola eta ikastetxe ahloan eta oda saiatzen... Um, ezkuntzak loko kideak eta et, et, langile eta erakaslak mobilizatzen eta hoien ahtan biltzen eta guguetatzen batez ere bai. Ikasturtea bururatzerat doa erjanda iteke iragam den uh, ikasturte untan ere mobilizatzeko ahazoin bat baina gehiago izan dela aurten kajik ja uh, jauzterat dei egin duzu duzue bain baino gehiagotan. Bai hori segur da, bai dakizuzuk ere frantxes lehen dakariak, erreforma eh, behiak plantan eman dituela askilaizteak eta hau da bere be zerbitzu publikoen hauste uh, estrategian horretan dela, beraz uh, ezkuntzak be hortan sartzen da, maleruzki ere, beraz bai imobilizatu gira zerbitzu publikoen um, salbatzeko eta, uh, eta ezkuntzak loko egeformak ere uh, esalatzeko. Prezeski, joan den urteko santia gaudibat izan zen ere prekaritatearen inguruko lan bat, galdezketa bat zabaldu zenuten e, Ipar Euskal Herriko ikastetxeetan, hain hitz erantzun ere eskuratu, eguneko larogoiak erantzun uh, zuen, hon ez dira bakarrik irakasleak, eh, hain patu dituzun uh, e, ikastu, eskoletako laguntzaile, langile, eta... Orokorkia gertu dena da prekaritatean senditzen direla, nola zer gertatzen da prekaritatea izaiteko zerbitzu publiko juntan, ezkuntza sailan susene haiteko? Be, hori da, bai askintires gehiazen lanaz, eta bai prekaritatea ikusten da be bai eskola eta ikastetxa bera prekaritatearen e, sustatzailea dela, eta hori argi da ze baldintza zira bortxase gokiak, eta batez ere prekario ikusten direnak dira langileak, hau dira um, batez ere AOS-az, edo olako dira kontratu oso murhiztuetan, izan CAE, izan denbora partzialetan, eta prekaritate asko sustatzen, ez dira formatuak, uh, badituztelarik ala ere emisio aski importanteak, batez ere aurren babesean eta laguntzan, Uh, lan pedagogikoa ere um, gaizki eramanadela da erakasle eta laguntzaile horien hartzean eta ikusten da uh, ondorio latzak dituela azkenean eramaten zerbitzuari dagokione eta eramaten zerbitzua da aujaren hezkuntza beraz horrek eh. uh, du gehien sustatzen austura hori ekipa pedagogia horietan Eta bo batez ere lantxariak eta bai, lagunttzle horen lan, lan baldintzat balintzak ez baiit dira um, osoki ezagutuak eraematen duten lanarentzat. eta hori Pexaana izage eh? zuera kasle dira hori bizi duzu egunerokotasunean behar bada, zer dira medioak ahalak eskas. Ahalak eskas dira bai hori segur da, <coughs> gero uh... Ene ustez, um, gero ta geio uh, eskune nazionalak uh, kontratu erabiltzen du. Kontratu hartzen ditu zainitu uh, titulu dunak ar tu hor uh, Gero ere... Um, Hori um, da, funtzionarioen kopurua morgiztu nahi izan duelako, oro zerbitzu publikoetan daraman politika orida, gatik? Hori da, eskoleetan, koliziotan, talizeotan, gero eta geio uh, uh, baditugu um, lampostu eskashaka, baditugu ere, uh, ere uh, bizkiz zailana noita atsemaitea, noit falta dela harik, hori zaila da, uh, uh, uh, um, eta usu hoartzen gira, goiten aldirela klase batzuk kohtsorik gabe. Eta irakasle bat, goiten alda inbat urtez, hola ordezkari titularizazio horik gabe? Be, holako or, erakasleak, gero eta gutiago dira, eta finalki, uh, uh, gobernuak pentsatzen zuen horrek uh, uh, kostu batzuela zuela, eta xos historio da, xos tipi historio, finalki. Eh? Eta horrean nahiago du uh, ordezkari uh, ez hartu, ordezkari titularadunik ez hartu, uh, eta kontratupean diren persoena batzuk ezari beren ordez, uh, formazio gutiago dutenak, uh, erreskiago uh, liseo batetik besterat, okulio batetik besterat, mugitzen aldirenak, eta eta ordean finalki begertatzen dena gertatzen da, hartetan e, falta dira irakasleak edo, edo beste, edo zaintzaleak, edo sukaldariak aurreri behar dutena maiteko. Gu, sekituko dugu eh? solasean baitira ere aurtengo mobilizazioetan salaturitu zuen egeformak, parkurzup baten aipatzeko, baina sortziak direnez tituluak oraipanzo irigaraiekin. Bastidako afera, Sofia Bodnarchuk preso egonen da, libratze galde bat egina zuen joanen hastean, badakizoak usatua dela, Kevin Beren Lagunarekin, unen burrasoak hilizaiteaz, dola biurteterdi Bastidan, Eva eta Pascal Ruxel, beren etxean tiroz hilakatxe manak izan ziren, Sofia Bodnarchuk handeleak libratzea eskatudu, baina ez zailo nartu galdea bastertu du epaileak atzo. Espanol eskoinitik urbilden covid eta etak egin biktimen defentsa batzordeak ez nahi Euskal Presoak Euskal Herirat izan diten atzo plazaratua geribatian galdatzen du lehenik preso bako eta ofizialkiuk ukalesan banazka. Oita amosgerren greba eguna hastezken untan treinetako langilentzat, egun bi joan gin izanen dira bi adora hondiko treina intzaten daia eta parise hartian, amarte erredo tukiko treinetalik zazpi, baina nerdi autobusa ziginen da, ZZT eta ZZR sindikatuek beste griba baten egitelea deitzen dute, heldu diren hauztailaren 6 eta zazpirako, badak izoen mogimendutik erritiratzen dira ZFDT eta intza sindikatuak bihar metalgintza eta energiarloko langileak deituak dira mobilizazerat. Jakin behar da, idola dola bihaste, angiloko enediz gunea filtratzen dutela langilek, enedizek bimila bostion lanpostu, eta berriung gune etxi nahi ditu lakotz. Eta metalgintzako langileak bost milako bat dira ipar aldean, eien itzarmen kolektibua lanjerian dela, salatu nahi dute, izordua bihargo izian dute, dazo enpresaren aintzinean, amarek eter ditan. Zor sekretarietako berri sailean haipatuko duguna ere, Larzabaleko erriak komertzio eskasari buru egiten farmaziaren harra artzaile bat berriki plantatu eta una orai alimentario edo elikagai saltegi baten erikitzeko sedeetan dela, erriak lurreleun ubat erosido horterako eta inkesta bat egindurte astapenian merkataritza eta ofizialen gambaren laguntzarekin Larzabaleko baita inguruetako erritako jenderi buruz egin moldia eman dezaten, 2000-ako bat egurria euneko berroiak erantzun du gehiago behar beharra dela dio Eljurian larramendi, laxaleko hau zapesa entzunan dugu sor sekretarietana Doni Bane Garaziko Eguroarek Ilako Berogailu kolektibua estrenatu dute hunek Donianeko Igeri Lekuberia, baina nere Louros Fondazio eta Adindunen Egoitza Erretreta Etxek berotzen ditu diakien behar da Berogailuaren Egurognitzailea Ergarai Eskolleko Sugaraiko operatifa dela hotz lekuko oianetaik Igeri Lekua eta Erretreta Etxek berotuak direla Garaziko meni sindikateko presidenteak, Jozo Goyenetxe, kaintzuzen, oian jabe privatueri egiten die, sugarai kooperatifari egu raxaldezaten, hau haunditzen laguntzeko Gisan. <totipen> Eta ikasturtea bururatzen den ari den burratzen ari den memento untan, ikasturtearen bilana egin dezaguna eta ondoko urteko ere aipatuko ditugu Lab sindikatarekin hezkuntza taldeko petana izaagerretan Michaelala publik gurekin ditugu. Aipatu dugu prekatatean olakoa den, hezkuntza saiai zerbitzu publiko untan. baina badira ere eGformmak aurten aurkeztuak eta onartuak izan direnak en kontraere mobilizatu zizte, urte untan zehar. baten izendatzeko parkurzu, punek ahabotxanitz egin baitu, ikasleak ere azkarki mobilizatu baitira, unibertsitate eta goi mailako ikasketetarat joaiteko erreforma bat izan da. Labek ere gaitzetsi duena, zer gaitik, Petian Ah, en ustez, parkur sup eta lise horren reforma, ez dugu biak berexi guk labirak askuntzan edo labezkuntzan, uh, parkur sup eta, eta lise horren reformek erakusten dute finalki nola gobernuak uh, pentsatzen duen biharko uh, eskunde nazionala eta guk hori dugu. Parkur sup, uh, izierin justuada da. Um, uh, parcoursup lantaren sarri dute APB ren ordezkatzeko APB uh, indiustu abaitzen, baina parcoursup guri pustu, ikuspunoutik oino indiustu agoakoa da. Patuniz. Eta diskriminzioa ere lortzen e, sortzen dut e, parkkur Xek. Zta finalkin proposatzen du liceota gen harttian, e, sexo baten egitea, eta e, Unibertsate geienak edo goimailako e, beste sail e, gehienak erabili duten e, diskriminatzeko manera da notatzea, eta um, erabili duten algoritmoa parkur zupen, biziki-biziki iluna da, ezakigu zer diren kriterioak, ezakigu nolako koeficientak aprikatu dituzten eta hori jan horrek uh, selekzioa sortu du uh, Liseoko uh, terminaleko ikasle guzien artean Oren pilpilean da gai zeren ikasle batzuek eh, eskuratu dituzte erantzunak, baina ainiz badira oino zalantzan direnak edo elduten sartzen zerregin duten ez dakitenak? Eta bai, pentsa, eta, eta hori genetan dute basoar Baren denboran, zeta hori an... Uh, prisio bat gehiago. Prisio bat gehiago, uh, ikasle, ikasle askarrenek edo kompetenteenek finalki, horiak berean erantzunak askifiteok handituzte, zenta zuzenki askifite xailkatuak izan dira, hartuak izan dira, eta dute berean eduden urteko xaila, uh, eta gero bazirean besteak. Eta beztiak hor ditugu, egun guziz, gurtzaten ditu zenik uh, Lizioko uh, korridoretan, terten autate, azdaki, badu bat, ez dakit, zeniz hartua, ben baudu proposizio bat, baina ez non huri egin nahi. Eta genelat horrek ere, beste zerbait zortzen du, da uh, uh, man txotzen ditu gure ikasleak, edo berena metzak hausten ditu, zerren eta um, haidira batzuk erran ez, ez du turi nahi, baina finalki bom badut zantzabat, badut zantzaztenik badut zerbait, eta ne ondokoak ez du deuz. Gordon ne nikurires tout est tout batterie au lycée la scène du gugu que uh, la benne est au lycée chatouguinena otsailetik uh, traktat bat banatu uh, ce lycée etan et ta et ta finale qui otsailan pentsatzen ginuena bekerta tuda et ta mm -hmm. et ta lycée koak estakite uh, un hola pasatuko zera parcoursup bekin et ta finale qui apbren uh, hori sorté en tirade théorie bai industo asena bainan parcoursup oino industo aguada movisazio mm -hmm. akisan ziren Mm, ala ere gobernuak segitu du bere bidetik. Eh? Ba, mobilizatzoak izan dira, baina gireago irin guruko uh, liseoetan. Eh, eh? Hemen ez da sendetu, soberan. Eh, no hemen zigarrikuti, no begok no entzatu dugu labekin justoki uh, gura soak uh, liseoko eik uh, asleak eta, eta uh, besta liseoko eik ere uh, mobilizatzen. Baina ez dugu, finalki ukan uh, uh, nahi ginoen segi da. Um... Egin da, eh, bai orako unibertsitatean adibidez kaderak kla, klase batetako kaderak ustuzituzten eta goztean sari egada la ere esta manifestaldirik ikusi zer da complicatua dela kogaia edo azken memento ku da, da ere A, nahi bozu horiek dira basoaren urtean eta luzaizki reforma hauek beraz logikoa den bezala eta normala pentsatzen dute hien basoari hori ikasle gisa eta ez dute gibeltasun hori u ba zer gertatzen zaien eta nola bilakatzen ari den e, ezkuntza sistema hori eta nire, niretzat bada hori da gainera erortzen zaie eta badaki gobernamentuak bizikuntzan noiz plaza eratu olako erreformak eta ez ue maiten askat asun hori berbaildu beh den urtetan gaia gehiago menperatua izanen delarik eta berbaila ikasleak eta huartuko delarik oroak zesurtako duen eta ze ezkuntza motako sistema batetara Joa etan giren bat azere Macron e-reforma egin behar... E gara idut, elite batizu zantua dela edo ez? Ah, net. Bai, voilà. bai, bai, bai, lite batizu... A geida, finalki, parkour supek eta liseboren e-reforma kereba, ez? Yes? Liseboren e-reforman, finalki, nahi dute ikasla izan e da din, euh, aktibo bera, amaboz tortetan, bere, euh, bere parkoursoaren egiteko. Eta orduan, finalki, be, nord, e, gure ustez laben, no, norek du hori obikionik uh, lortuko ebe elitena chez mes chez ingin nahi dutena da uh, programa bat biskat menu bat bezala. akartarat besala horian dzienik uh, guratuko du edo hondituko du uh, lisoen arteko uh, de gerin tashuna dzienik coucher du guna parcours su pekin senta iduis obeda parishen isaitel isobatena eta secretaile d'versailles baino versailles rabastaile no sunt chazot sautzen la cretaile baino Parisan isaite obekio da Eta liseoren erreforma horrekin ere bai. Izan dira, liseo unak, liseo txarrak, da gero parkur zupen zure diatorriaren arabera zira berdin hartua eta Hortarako lotzen dituzu bi erreforma katzenen. Ez zira berestenaren ustez. Basoaren erreforma duzu haipatzen hor? Erten duklarik liseoaren erreforma. Baxoaren erreforma. Ne dute liseoa erreforma duz, eren eta sametan dute baxoak ariwegi da dela finalki. Eta komplexu egia. Baina, stakit tawartzen diren, uh, menubat edo kartabat plantian ezagriz, hain niz, hain niz komplikatuko du, uh, finalki, liseo... No, kontrol irankorra, hori uh, eskatua izan da? Bai, kontrol irankorra izan da, baina, uh, nik ertzen dut ana, kontrol irankorra renkontra, hain ustez, uh, bon, ez gira, gira, gira posizionatu labekin hori uh, buruz, baina kontrol irankorra renkontra, hain niz, liseoko irakasle gisa, ez niz kontra, deia hona dela txamaiten dut. Baina, gehiago dut, pentsatzen, menu edo karta hori liso, liso batean egiten dut, liso tipik batean genelat, berdin gure zater esago ezan enda, baina, liso handietan, ez da kinoloa gehiago duten, ikasileak e autatuko dute iru espeziaitate lehenian eta gerobiga terminalian, ez bainetuzte ber espeziaitateak autatzen, Mais ta qui ne ira qu'à chlier quand ça on une autre battes connendou euh euh bilir l'amposto au choix l'isobattière ou n'avech tourtière mais Ondorioz, erakazlearen postua, prekario bilakatu behar. Biziki prekario, zenta, finalki, eh, ba, nahi dute sortu mal gutasun bat edo mobilitate bat eh, funtzionariu eta, zenta, ne ustez, hori ez tabakarrik ezkunde nazionalean ikusten, mm. hori, hori argiki ikusten da. E, Euskara ere aipatu behar dugu, ere bitasuna, hau ere labezkuntza taldearen borroka bat da, eta argiki dio zuen, elebitasuna eraginko raizaiteko hemen berean erabaki behar dela ipar euskalegi mailan zer haipa, askak bezala behar bada nahi duzue ezkuntza ikuskaritza bat ipar aldearen zat, ez bihar edo bordaletik manatzen duena Arrolo guzietan, pertsatzen dugu, uh, finalki, Obedela bertan erabakitzea, guk baita ekiku haintsegur uh, uh, Obedekeago zer diren gure eskualdearen uh, problematikak. Eta ordean, emendik, uh, de, an, elgarrekin antolatuz, uh, elgarrekin bilduz eta aideak uh, proposatuz, emendik uh, gure problematikak uh, uh, konpontzea hori dugu pentsatzen uh, laben eta labezkuntzan ere bai. Uh, gero um, eskolarari buruz, eskolarari buruz, uh, galegin geroan, uh, formakuntza, obet, uh, uh, uh, formakuntza obetzea, eskolararen irakaskuntza rentzat formakuntza obetzea. Segur gira uh, mugilze sistema dela sistema oberena eskolararen sustatzeko, hori ezdadu ezdad darik, eta generat hori uh, argik ikusi da, finalki menzene men mobilizazioarekin, jendartea uh, politikoak edo denak mobilizatu, mobilizatu, mobilizatu dira barkatu um, Sehaskaren uh, sustatzeko, eta uh, horreitara la zidiauku uh, laben ere bai ikastola, errie eskola zela. Eta, um, eta finalki sai izetan bezala kalkulti piak dira. Zenta, zergi nahi dute, nahi dute... Hor, berriz, lanpostu historio da, ez duzte lanpostuak eman nahi, mina dira dira ekonomia ekonomiatipien egiteko da horia. Eh? Eta Euskara irakaslak eskas direlarik, erantzuten dularik hezkuntza ministeritza, ka dos hortan, falta dira, berbada Euskara dakiten irakaslak eta formatuak, hortako sortzen ere Eskola Futura proiektua, mugaz gaindiko proiektu bat mm -hmm. Euskara ikasteko, zer diozu hortaz? Bai, be, bada gerozta galde gehiago elebi dunean, beraz eh, eskaz dira Euskara erakasteko erakaslak. Eta futuja Euskal proiekturiek ba, proposatu zuen, eh, pagatza afromakuntza batzu Euskara etzakitzen nahi, eta lan gerizional bezala be, erakastea gero Euskara, ipar Euskal egian. Hori ba, da, gala da, janu nahi jo, diande erakasten aldoen Euskara, batez ere hizkuntza bennean ere Euskara zertan kokatzen kultura batean eta egi batean. Beraz, bai, eta hori oh, juntatzen izpeiteanek jaiten zonarekin aseeran, da horretako jaiten dugu hemen gehiago behtan erabaki behag dela, uh, orain bada elkago bat eta hori oh, ere kokatzen aldira. Kom, kokatzen alitaike eskuntzaren, bada, ari dagaratzen, beren eskumen hori, eta hori, da, hemengo egoerari buruz, Euska eskola publikoan, euskara erakastari buruz zeinzuk diren egonkak problematikak beharik, eta hori buruz, bera, atera postuak eta gehiago tokian mektako erabaki batekin, beraz, bai, eskola futuak, neruz ez baditu, baditu bere mugak, bai. Demora badoa, eta ez ditugu gaiguziak aipatzen dalko, ala erazpimagatuko dugu, ba duzuela, barne informazio kasetabat, eh? edukak zu deitzen dena, eh, ilabetan behin biltzen zireztela, izanen dira, helduen urtean borrokak oraino ere maiteko? Bai, <coughs> ba duk azeta hori, beraz guretzat atresna polita, atera duguna gure altipiekin, Bera, ikusten duguna da alaiare gure taldea biltzen dela eta hori um, da bizkia dela ze alaiare gugoetatzen dugu eskuntzaren, um, eskuntzaren problematika eginguruan, baze eskuntzan egin nuke hemen, Euskal Lungisa, Ipache Euskal Egean, eta hau atxoan dugu proiektu politazela, basa jatzen gira banatzen, johatzen ditu pixkat eskuntzari buruzko aktualitateari gaia, San Frantxas Mailan, Eskualde Mailan edo Euskal Ege Mailan, eta gero sakontzen dugu <coughs> Gai bat bigarren partean hori sakonki daitzen dugun parte jotan eta beraz hojala gehiago laben ikuspundua eta ematen dugu eta heldu den urtean ba, bai segituko dugun noski eta aktualitatea segituz eta eta ejeakzionatuuz aldugun nainean eta ere ejan nahi nuke bateta lepolita dela eta zinez idekia dela, izan afiliatu, sindikalista edo ez, hor irakasleak dira nagusik italde hoktan, eta batez ere eh, eh, publikoko erakaslak, baina, eh, baina lara, eta ezkuntza idekia da deneri, da saskako erakasle langileei pribatuko eta beste eskolak pribatuko langilei, eta erakaslei, eta beraz, eh, ongi etojiak ideiekin, Ba, Badaki Euskal Egean badugula mobilizazio indaja undi bat, beraz hori bultzatzeko jendea algexen gogoetatzen, batez ere ze ege forma dira, beraz ze egegin horako estatuaren makina hori enkontra, baina nara ere hemen Euskal Egean badugu gogoetatzeko almen hori eta mobilizatzeko beraz askia beratxada hori eninguruan ez da baidatzea. Doi doi ya ondorio edo bukatzeko, ala ere nahi nuen diakin lab sindikataren eskuntzatalearen ahemanak, beste irakasle sindikatekin. Onak dira mm. el garrekin da ramazue daramata ere maiten dituzolanak Bai bai asko onak ditugu. go euh su um, solidar su solidaire su dedukkin uh, Ramon eta eta um, urte undan askinen pentsatzen merdin euh auteskundeetan um, eskundea beste auteskundeetan aute horrekilan uh, lista bat uh, aman egitea gero uh, eskoldiko beste sindekekin um, baituka jainu onaka Uh, Guk altsamaiten dugu uh, dinamikoak girela eta haniz mobilizatzen girela. Hor kaseta hori, aterra dugu hori edukak duizineko kaseta hori. Shatzen dugu ere zabaltzea uh, ikastetxe gu zietan. Eta bai, ahemana bai, unak ditugu, baina guri bidea segitzen dugu, guri ideekin ere bai. Eta, um, eta justuki, amai uh, kajetan zuen bezala, uh, uh, jendea urbilzea galegiten duguz, eta gerotea gehiago izan gira eta gerotea gehiago idea gehiago kain dugu, uh, prexente izan gira ere uh, mobilizazioetan, ikintzetan, eta hori dugu ere, uh, espero! Un da, mile asteko unarate unarat etorririk eta behelduden urtea, en, ikasturte berriarekin izanen da seurrezea aipatzerik mementoko bakantzak izan dira, petian bakantza hon. Mile esker. Eta maikazuk berbalanean segituko uzoraino, hainan, mile esker hazteko unarat etorik, eta egian zuen deien, zuena izanen da. Mile esker egin itz. IHZ-etan nomada. Aztepuru untan, IHZ-etan ere, ez da